Ederraren ederra, sabeleko ederra, nola den oztadarra eurite guzkia. zabaldu fuera trankak, heldudak gora ankak, mundua ankaz gora astena guzia. Ederraren ederra, sabeleko ederra, nola den oztadarra eurite guzkia. Arratxalde hon, largot amazazpi irratiko entzule guztioi. Gaur, kompartzen orduaren, bigarren saioari hasiera emango diogu. Eta horretarako ditugu hemen, Bilboko kompartxetako bi figura importante eta interesante Iker eta Itxaso ditugu gurekin eta bueno gauza asko dituzue gaur kontatzeko ongi etorri mm, Eskerrik asko Eskerrik asko Arratsaldean eta esan dikutenez oso eh, saio serioa pentsatu pentsatu dute edukiz betea eta oso eh, solemnea izango dena eta agian hasi hasieramateko ba valorazioekin ba, hasiko gara nowa bueno, ba, pizkat eh, kontatuko dugu aurten iñauterietan eh, nola izan den aurrengo iñauteria, aurten berezia izan da, berezi samar se aldaketa asko egon dira, lehenengoz aipatzekoa be bai, e, eremus aldatu dugula aurten eh, modeloa bateragarria aur, eh udalarekin bat ditugu ditugun lehengo dira. Aspaldi mm. Laan gen delala hori egiteko eta aurten izan da. Ba, Eremoa batez be e, goizean, e, ongara hor on e, gara zabalgunean, e, granbiatik eta e, San Biznte egunea basezegoen bebai hortik, eta gero arratsaldean ba, urtero bezala alde sarrean jarraitu dugu. E, bebai gora ipatzekoa da aurtzen hori. E, ba, ba, Jai bat or den mistoak egin duen lana, E, aurten izan dira lehenengo inauteriak hori ba, bateratuak esan dudan ez lehen espaliko partez hori da, datorren urteari begira ba, gauza asko daude hoetxeko e, e, e, egun osoko kojaia izan da bueno, este osoan zehar egon dira ekintza ezberdinak aurten bebaiko platzikiak berrezkuratu ditugu e, inauteri parte hartzaileagoak izan dira eta be, batez behirekiagoak ezkenean e, instituzioak eta konpartzak batera e, hau denez, hori ba, bueno, ba, nabaritu dut da, gure iritxe hori da nabaritu dut dela. Horragian entzuleak entzuleek eh, ezagutzen dituzte Bilboko inauteriak, baina zuena agotik ez dute orain entzun. Zer dira Bilboko inauteriak Bilboko kompartzen zer? Ba Urtean zehar egiten ditugu ekintxa asko, eta inauteriak dira ba, oso garrantzitsuak Hugu e, Bilboko kompartza bere sortu zen jai egiteko, ta... E, gizartean eta Euskal Herri mailan, hain ba, hautereak dira jai peresiak e, eta ba, batez be jai egitea, parte hartzea, kalea berreskuratzea, eskurattzea beba, eta e, haintxiinean suposatzen da e, basekatla lotura e, garismumarekin eta jendean etxe barruko bizitza egiten zuela eta kalera urtetzen zela, Habe ba, bai, ba, kompartzen hildoa hori kalea izan da, baina inauteria jai garrantzitsua. Bai, ze badirudi, <coughs> inauteria bilbonez dalago nino, edo oso gauza berria izan dela, kompartze sortutakoa gauza dela, baina ez da horrela. Eta orten, beste besta egozen artean, berrezkuratuen izan dira aintxineko pertsonai batzuk, horre, eh, mairua, eh, raizkuak eta bueno, beste pertsonai batzuk. Eta, aintxinean egiten zen, ez egiten dut, hondela, bende batzutako pertsonai guruz. Ta, da gainera jai bat eh egun osokoa ta gau osokoa, hori bueno, saiatu egin gara batzu formalago, eh, ta bestea txikitzazo, ba, Zela mugatu horren. Inde formali bilinche, beti komoduan. Ko <risa> zure <risa> <risa> mesedes. Bates besan naien la... aipatzekoa e, urtero urtero e, beti jendeak esaten da ba, eske que guraldi txarra iten du, e, hotzaian beti hotzaien inguru izaten da, esaten dira inauteriak Baure eguraldia ez gaituela izutzen, ez es gaituela eskaltzen ta datorren urtean saiatuko garel da hobeto egiten da lanen gaudea datorren inauteriak prestatzen. Ordan laburtzeko balorazio ona egiten duzuak. Bai, bai, bai, Bai, ona. bai. Hobetzekoa bai. baina beti dago zure beti dago zure hobetzeko bai. Baina posible da. Kristo lan egin da gero. Eta valorazioen eh, seksioenekin eh, jarraitzeko eh, duela gutxi beste euripeko beste akua aktivitate bat prestatu duzu. <laughs> <laughs> bai, modan dago, bilbon. <laughs> bueno, txosnaganeren irugarren mendi eh, martxa, martxa regulatua beto zanda. Egin da pasaden <clears throat> zapatu ben. Txosnaganeda pagasarri eta ganeko horen artean dagoen menditxo ez dute zango, baina bueno, menditxo bat da, biderdi eta besti zer den bat edukat txiki, Ganeko txiki edo, bai. eta, pues bueno, irugarren urtea da e, guztora geratu gara guraldi ez da osoa proposa izan lainetu egondalako, eta, pues bueno paisaia sezin zen daiteke dizfrutatu baina, jendean aldeti jendean pozike egonda, hartu duen guztiak pozike agertu dira ez da inorgaldu, batean bat despistatu eta <risa> e, bidea laburtu egindu Baina ikusten dugu egon kortxela duan, aktivitate bat dala. Eta adorretatik posit, posit bai. Eta horzer, zer izan zen eh, idila. Goizean goize esnatu, eh, alperkeriak erogean mm -hmm. utzi, eta mendira joatea beste ezagunetaz ezakunekin. Eta mm -hmm. gainean zer izan zen Hori da, hori da. Berez bi bilaldi dauz. Dau bilaldi laburra eta ibilaldi luzea. Eta irtera ematen ziran e, denboraz, eta gero hartzen gendun be bai e, bukatxerakoan, denbora eta horrela egiten gendun batez bestekoa eta erdian geratzen zan bikotea, irabazten zuen haurten ba, eukidoguz e, oparipillo bat eta gainera ba, zeuen be bai abituaiamentoa mendian, hor duen hori ba, urtero egiten dugun ekintxa da, baina ez da pakarrik zoik mendira jutea, baizik eta badauka berezitasuna hori regulatua dela. Bai, es, es oso o competitivos es un gure estilo ez es da hori. Ira irebazten du erdikoak. Erdikoak horregatik batzuak ziren korrika, beste batzuk super astiro, lasai la berbagiten jena zagutzen, ameketako egiten, pues 10 minutu zeukaten taegitsu duten. Goraintziak hori. La, Laurragoa, eh, ondoseagoa. Oso oso garrantzizoa urtengoz os izan dela Bi comparte aquí de orden de la chosnaganeko moduen eta urten eh, marka guztiak peskatu dituzte, osea que hori bai esatekoa. Vale Va a picar no, no, no, no. el valor Ha positivo Orduan Vale Hombre Negativo Negativo Betidago Se lo ve Checo Ahorita en avitollamientos Anda Mundo gustia Flipato Gindo Taos Opo si que Gondina Se dejando eso Eh Bye. Fruta Fruito Leorrag Huesito Galleta Que da Eta aurren berria izan dana ta oso <t 'an> arrakastandia da kana konpartxen artean, eh Plazabarrira llegatzerakoan, eh? so ba saion aukera pintxopote bat hartzeko. Eta ordu hori badak esoi konpartxelo on artean, ba denak susten tabernera. O sea, asmatu duzuen bendi martxa poteoa, ez? Bai. No, bueno, veréis, no. va a ser, oye, eh, neguindo una lápiz que regularizate, oye, o sea Va de cogo, si de ya va a ninguno aneta, pastore, corta habitualmente, quiten de lecuán, veste la cosa jateco a jateco Oye, bueno, negociate hoy en Mardira mismo que compartes un se las luces comienza la función la música conduce y esta voz enoff ha visto un viaje a lugares escuchando lenguajes surcando los mares de cualquier nación historia de pueblos habitats que protege... Bueno ba, va oso ondo dago si urnago guren tulek asko valoratzen dutela zuen valorazio bikoitzago baina hemen morbo ematen duena da protagonista berriak datozela eh aste nagusi honetan ikusi ditugu batzuk urtik bueltaka eh antzaden ez konpartxe berriak datos Bai. bai, bi konpartza egin zuten eskaira orain dela URTBT eta sartzeko federazioan eta URTBT proba pasa ondoren, ba orain dela Viaste rua esteskas, eh, bai etxan menien. On, onartu genituen federazioan Bloko konpartza federazioan barruan. Hauta europar batasunean sartzea bezela, eh, horrelako prozesu luze gogor eta luzea, bai. Gogorra eh? Espero ez hain baina, bai, bai, prozesu bat bat daoela regularizatua da baina, bueno Baina, gutxi gora bai, eta gero mamai ere eman egindugu eh, Protokolo go... formal batean, formal egia egual bero baina Baina, bai. bai... Ta bueno, bi konpartxauiek oso... oso esberdinia direz Eta direz, gainera, Bilboko konpartzekiko ere, nik uste, eh, berria ez, eh, oso... oso bereziak Bueno, Amma. a ver si a gusto garaela dano que es, no bako echa baina... Si Bilboko komparche en amalgama, handia ba basan, ba oien handia <tose> guada. Andia guada. <tose> gua. bueno, ba oietako bada Esca, munduko jendeak komparcha. Do munduko jendeak. Eta nondi da tos? Pues bueno, eh, antsa eh, duela ya urte batxo datiko na, jende bat, gillena etorkinak, a ebatu ziren antolatzeko munduko jendeen eguna edo festivala eta pos pues, egun ematean orain dela urte 3 edo urte edo pentsatu zuten e, federazio bat sortzea urren artean, ez? Munduko herri herriesberdietako jendea baturin zen federazio batean. Eh funtzionamendu asambleario daukate eta lan egiten dute etorkinak eskubidosoko hiritargisa Gure sozietatean sartzenen alde, ez. Eta pasadan urtean, pentsatu zuten, e, pos, nahi zutele izan ere, konpartza. Ego konpartzan sartzea, ez? Hortzun ezkare egin zuten, eta bueno, guk esan ginean, bale, adoz, adoz e, baldintza batzu dauz hemen, eta batzun artean da, Urtean sehr Urtebetean egin behar dituzue, osatu eh farte hartu berduzue hainbat e, aktibitateetan, eh Bilboko konpartzak antolatzen dituen aktibitate sehatz batzuetan, adibidez Jauterietan eta mm -hmm. Txosnaganen. Adibidez, Txosnaganen bai horiada, horiada. Eta hizi ziren e, San Joan jaian. Pasan Urteko San Joan, osagun de la Urtebete eta gero parte hartu zuten eh, konpartzak idegunian, Tomaz eh, deno egunean, eta jai, ya, jauterietan apur bat jago eh, gortxoagoz eta gogotxoago. Beti daude, eh, dantxak egiteko prest eta beti daukaten horbeitzeo zer egiteko prez, nahiko bueno, jende bizia da. Eta azken izan da bai, zuk esan duzun bezala, txosna gane, naregon ziren, gure abituallamientuan, laranjak eta zukoak eta dena ematen. <laughs> Eta bueno, da biz pozik, baina da ere neko urduri aurten txona montatzeko iritz, une iritsi delako. Eta claro, badakiten no sartzen diren, kanpotik ikus baina ez dakite benetan non sartu diren. Mm. E, <laughs> Eta imaginatzen dugu lenengurteago gorra izan gara dela. Bait, pentsatzen dugu e, du no, txat, e, bai, edo zen izan barra badago gorra. Badaukate jendea, baina claro. Ni usoteiz ez duzu la ideia egiten e, zenbat e, jende beharko duzun e, zuk egin nahi duzu guztia txanda guztia betetzeko parte hartzeko hartu izateko aste naggusean e, egoten direz entxanda aktibitatatetan konpartzak ez ezko de bakarrikord tsona montatzen du txosona montatzeko eta heatekota ondo pasatzeko guk ere prestatzen ditu batitatea mundu guztiar enttzako, eta horrek eskatzen du lan bat eta konpromisu bat eta kasikasi hogeta lau ordu, Zortzi behatzi egunetan, nan egotea. Aguantatzen duena, klar. Hori da, eta <laughs> prebioa egin behar dela. Hori, bebai, oso garrantzitsua. Eta, bai. bueno, ahiak nahi duten, beren helburua da... Pues, euren kolektiboaren izlada izatea. Eta, arreltate hori, eramatea kalera. Eta, bueno, bebai nahi duten, eremu erenmu... danak sartzen dute, diren... Erenmu, jai erenmu bate, lortzia. Gupetxatzen du gori badagoela, ja, baina, bueno... 11 centu debe este bat. Ta, bueno, ikusiko dugu. Se encienden las luces, comienza la función. La música conduce ya voz Enov. Habéis ta un viaje a lugares escuchando lenguajes surcando los mares de cualquier nación, Historia de pueblos habitats. Que... Eh, ba urte me bai Treqimayu konbarcha da cago, berri gisa. Eh, Treqimayu konbarcha coordinadorara de Torrisan San Juan Bañolena gobe bai pasada urtean. E, proiektu azaldu zuten, batez bat be aizialdiko begiraleak eta begiraleoiak e, sorturiko talde bat dala eta konpartsa nahi zutela sortu, bertan daude ba, haisialdi taldeak, eskau taldeak, ba, mundu hortan ibiltzen ziren edo binen pertsona asko be bai. Eta batez be hori konpartsa sortu nahi zutela e, ikusten zutelako e, Bilboko konpartsen... Bertan ez egoela ba, izialdian, edo izialdia ordezkatzen zuen konpartxarik. Eta, bueno, ba, egondira be bai e, kintxa guztietan parte hartzen, e, be bai e, eskein dituzte uren abilesiak, esan naldego, ba, bat ez bet, taier pillo bat, umen jolasak, Bueno, bebai parte hartu dabezturnotan eta adibidez txosnaganen egon ziren argazkiak egiten, habituai amientoan bebai. Eta, bueno, ba, kompartza berez eguri e, esan digute, e, un, da, berro eta mar pertsona baino gehiago direla, bazkide edo kompartxero, eta, bueno, ba, pres daudela, baina bebai esaten ziguten, azkenengo billeran eta ebrekin itxegin da. Ba, urduri, tapizkat, beldur etxosna montatzea guk esaten genian, hau kampamendua, baino asko sandiago, izango da e, ondo da e, loeteko dendak montatzen jakitea baina hau ezberdina da bueno, pres laudela eta gainera egertzen jakie ba, nahi dutela parte hartu eta bueno, babiluoko kompartzen bizitzan sartu direla de pleno eta ondo zuen Beste bi kolektibok esatea parte izan nahi dugu, zelan zer suposatzen dugunek Bilboko e, Konpartsak entzat? Ba, niretzako bi alde ditu, eta biak onak e, ikusten dugunean, e, Bilboko Konpartsak erakargarritasuna dakala ondino, hori eta mapiku urte pasata, ba, hori guretzako oso, ona nada, esan aldugu lan ona egiten dugula, Ondiño erreferenzialitatea badakagula, Bilmón Maian, Jaiere Moan, eta beste alde batetik bebai. Balana. ez dugu esango e, ez, e, lana ez denik. Ze, lana bada, e, guretzako txako zaila da, ba, guztion artean erabakiak hartzen ditugulako mugimendu asamblearioa gara. Norbait berria sartzen danean. Eh, asaldu behar saio pizkaz eh, nola dan gure egunero eh, kotasuna, selan ibiltzen garen, eta hori esan duen moduan eh, bizi arte ez dakizu nola edo selan asaldu. Hortun baden bueno, ba, boraren poderios... Bai horre behar du urte, urte batzuetako esperientzia, eh? Pues da, Rodaje bat, eh? Bai, bai, bai, duda bari. Balorazioak izan ditugu, eh, protagonista berri aurkezpenak ere bai Eta igual bada garaia, esan beharreko hauek, esan ostean, esan nahi ditugu ere esateko Zer dator horremendik aurrera, zertan ari zarete, zer eskeniko diozue bilboko hiriari Bai, iabete hau amaitu bainoelenago, hor dator sua <risa> San Juanekua, Don Ibanekua edo dena delakoa Gura postu txiki bada Ez dugu naiz e, gauza handia izatia, baizik eta San Joan zu txiki banai dugu, polita ekintzas betetakoa, baina ez dugu naiz super handi izatea. Ta ja ez dakizen bat urte dana matxagun 2 3 3 Nikuste 3garrena dela. 3 Etxebarria parkean e, sua botatzen dire lekua, hori izango da guk sua bistuko dugu lekua. Eta bueno, pues E, antolatzen dugu hau sortar, ausotarrokekin batera, eh hau, osea dugu konpartzak eta gero beste jaiheremoan mugitzen diren beste pertsonaje batzuk eta goizes ez dugu ze bes eingo, ego gustetan bezala, gohasiko gara ja iluntze partean. Ez goizes bai guk lana dekogu, montatu bar dugulako sutea bera, egurrak ekarri, apillatu eta potsorna txiki bat montatu, eskenatokia ekarri be bai. Eta, bueno, aspegiturako historia guztiak. Eta gaurre... Ui, gaur parkatu! <laughs> aurten e, dekogu barri gauza barri txiki bat. Eta izango da txikia, ze egin nahi dugu beste, bueno, Euskal Herrian e, ohitura izaten dana, igual ez herri guztietan baina, bai... Hemen nintxikitango horatzen du talako zozera egiten genuela, ez? Eta izanten zen, zueits e, bat lan datu. Eta zueits hori lizarra izaten da. Sanjuanean landatzen dena eta hori da, horreta negingo duen gozarik barriana eta horrekin pos, e, simbolismo guztia, horri simbolismo guztia lotu eta no? horrekin egingo mango genioke jaiari hasiera Osa, que zuak piztu eta eta etxan landatu, San Sanjuanean gabaz Baina lehenkoz landatu eta, gero... eta zutik zuti orru badaspada <laughs> eta pues, gero kontzertua kasiko direz, eta kontzertuan eukiko dugu horten Udamuga eta Komain Folk ban oso polita, oso polito jotzen dutela eta hor dantzan egon garela Segituan, horrekin bueno, batera, jolas kooperatiboak egin goitugu Horrek urtetan egin du usta hierra, baina baloratu dugu Horre behar zuela beste bisitasun bizita, bat eta pues, apur batean inmozago izan barzela eguna Eta txikitzu entxako eta gazten jolasak plantatuko dugu Jolastu eta gero normalean e, garriz ze edo goosizegoten gara eta horretarako txokolata da bertako esneagaein da.ti ez nire ettik egin eskutik eta gero bidezko merkataritzako txokolateaga ere eginako txokolatara. Hori guzia zorutatik aurrera?rt zorzietan hasiko da jaia eta zortziak eta la ordenetan eta hamarra bitartean kontzertu eta bitarteen izango da hori guztia. Zortzi herditan txokolata da. etorri bat, aspaaz. E, asko guztatik segu guzti doi txokolatia, eta igual iristen denienako, pues ez dago Gero urtero lez, lekitzoko diabruek, ergingo duten beren espetakulua, eta marterdiak aldera, alegin gara, suap izten. Espero dugu eguraldion eukitea, saurreko <laughs> ekin txetan guztietan bezala, dugula euria eta, eta lañoak. Eta, zuarekin batera, amaika laurden gutxitan edo, Osterabe kontzertua, Jotzen aziko zein berriro. Amabiak laurden gutxia otan, bat batengo litzateke, Eta, horti ja egingo zen, konjurua eta jaien amairako, Bueno, araua parkatu euskeraz, konjurua, jenekien. <lifatik>, Horten e, berri e, lekuak aldatu dugu, Zuan inguruan egingo da diabroa, lekitzoko diabroen espetakuloa, Eta eskenatu keren bestaldean Ekuiko dugu txosna txiki bat Txiki txikia Edateko eta jateko Gauzetaz. Eta animatu nahi dugu jendea bere ausuan ez bada egiten San Juana edo zua, Animatzen dugu etorteko Etxe barriara barria, barria. barria. Barri. Hori da Ma Oso, no asaldu ditsasok Eta gero beste alde batetik Badakagu eh, Kompartsakideguna Kompartsero, kompartsakideguna Ba, urtean ba, Orguio konpartseril delakoa ba egiten egitenen egun bat ba batezbe bizikidetzarako e, ondo pasatzeko eta ja azte nagusia agertu dagoela pila kargatzeko e, aurten bebai urtero bezala Egingo dugu konpartzen arteko pintxo leiak e, e, <laughs> eta eh famandia artzenarida kon leiak oso maila maila altua E, beti egoten dira bi osagai derrigorrezkoak direnak eta beste bi aukeran, iru markatu. derrigorrezkoak eta beste bi aukeran e, aurten e, osagaiak dira ahartea, yuka eta idia zabalgazta hori o sea, bai godo, alabai sartu behar pitxoa hori bai alabai agertu behar da da gero bakoitzak nahi duena eta ez da kontuan hartzen, ez da ogia ez da olioa, edo baserik eta gero beste bi osagai libre ba, denetarik, hor dagoia bakoitza angulak edo Bueno, edo, kabear, edo, bakoitzak nahi duena Edo, denetarik ta hori aurten e, bebaizaiatuko gara difusio pizka bat egiten Da, gure web horrian, bilboko kompartzaken horrian sartuko dugu, pintxo irabazlearen argazkia ta, reseta. Orduan, ba, ori, arena, eta reseta Ordun ba, hori, jendeak jakiteko Hemen ez duzu egingo erdikoaren, ez Ez duzu etxarnaren eta onen erdiko Eze, es, ez, ez, berenak irabazten bon, da Hemen no. pikatzen gara Hemen pikatzen gara pillo bat, eta, bueno, baina hondo, eh? gero, eh, bauri, ba, goizeko amabietan adiez, puzgarriak ditugu. Gero, be bai e, txako jartzen dugu, espero dugu, egur Errespetatu da, ba, jartzen dugu Igeri leku moduko bat, ze badaude Konpartsakide asko Umeak direnak Konpartsakide asko umeak dauzkatzen Horriak ena jenteak ez daki eh, Konpartsakide umeak daiz Badaude pillo bat eta gainera Ez daki zergartatzen den, guk ikusten dugu Hemen Euskal Herri Herrimaian Ez dagoela edo Jaiotxa tasa jaizten dela, baina urtero urtero Konpartsakide berriak daude Eta gu posarren Danako gu me guztiak jaiztzen dira bilboko konpartzetan. Hori da, hori da Eh, Zona izango da? <laughs> Basta bilera asko, da egiten ditugu <laughs> Gero, e, bebai eguno dira, e, umentsako taier batzuk, eta gero e, doainek urtero banatzen dugu e, e, Txistorra eta piperrak Eta gero ya, ja, ekiten diogu, pintxo txapelketari Gero pintzutza belketa eginda, ba, Baskari, errikoi Baskaria egiten dugu, konpartzakoitxak ere konpartzak baina denok batera, arehatxan, hori ba, ba, ondo pasatzeko, pizkatea ba, harremanetan jartxeko. E, gero arratsaldean, bueno, aurretik egoten da, e, pintzo lehiaketaren sarien ematea, eta gero e, Baskaria eta gero badakagu aurten romeria, trekizio taldearekin, eta kalegira egiten duguna urtero hor krestarekin aldez arretik eta gero ordu hor arte. eta larte Baita, e, esan behar da egun hau batez be disfrutatxeko egiten dugula kompartxakideak, aztena guzean zehar lan asko egiten dugula eta kompartxakide batxuen txako esan aldego gure aztena guztxikia dela bai, hori bai, bai, bai. komentatzen da, ezta liienta hori badago, ezta kompartxakideak nik uste jaibatzordean gauden pertsonak Eguno reta, necesito la pizca bomba de humo, y eta... bueno, va, ba, eguno nada hondo para el Checo Bates. Va, ba, bueno. <coughs> gombiatzen du bilboko jendari etortzekoaren alen egun horretan ipusteko seinondo pasatzen dugun eta animatzea animatzea bihatzeko berauzuan merengurutan konpartzan ba mere gustuko duen konpartza bat eta sartzeko giro polit honetan beste lejenda bat ere badago urtero urtero e, udalerarekin arasoak egote direlako partsakide egunean eta urtero urtero iaia modu religiosoan isun bat ordendu baritzaten dela e, aurten ere gertatu daiteke lokalekin edo arasoak egon egoten ziren e, batezbe areatxako pasea koan ba gure antzineko alkateak ba, esaten zuen bertan ezin zelako zer jarri. Azkenean a llegatzen ginen akordio batera. Urte batzuetan egon dela bai hortik izuna edo izuna ordaintzeko Ba, menaza, baina azkenean e, nik uste aurten eta ja pasadan urtean e, bagaudela lanean udaletxearekin e, ba, sintonian hori da, ekin, tx, ekin txagienetan e, lanean egon gara beti baina aurten ja, itsasok esan duen modean, pizkat sintonia behagoan eta guk espero ez gartatxean e, ez dut pentsaten bi ordu edo hiru ordu e, area, txakolores janzteagati karaz horik edo modenik. Adela are, are aretsa mundu guztiarena da eta gu, Bilbotarra gara eta eskubidosoa deko gure erabiltzeko. gero txukun uzten dugu dana jasotzen dugu zerbait gustia. Eh barkatu, gauzo bat astugin zaigu. Eh programa honetan sekzio finko bat e, egitea nahiko genuken Erantzun ezin den galdera Erantzun, espero dugu, erantzun da zakezuela Baina norri zango da e, Txupi eta Eta pragoi lari e, aurtenko jaietan Ui Ba Konpartzakide nago zien Eta kontxeioak esan digu Iziliko goteko Bakago isilpeko klauzula eta hori Bakarrik esan aldo Bueno, zango dugu... Tupinera... Bueno, Estakit, esan aldugu? Venga, esan itxaso. Seguro? Esan zundien esan es, es, so sartzen. Bai, siur. Vai, Geronik ez sí. dut nahi errepresalia dik, eh? mm, Bueno, botako dugu, eh? Tupinera aurten, neska bat izango da. Neska bat izango da. Hori konfermatu ezak esan. Bai, bai, hori konfermatu. Bueno, ba, erantzun den galderari, erantzun egin dioten. Tupinera neska izango da. Ezkerrik esko. Bai, zuri... Ezerraren, ezerra, sabe leko, el de den no está eurite guzquia. Zabaldu fuera trancada. Osondo, ba ez dakit, eh, niri e, pentsatuko goipa piztu badazu, eh. Eh, dato sengosetara joateko, ez dakit, eh, zer. Su agertu beharko sara. Bai, ba, agertuko gara ziur, baina. Zerrenda pasatzen duguta? Bai, hori ba, ba, hergira goko. Ez dakit gu beste zer gainaratu nahi duzuen eh? edo Bueno, va, ba, mendik aurrera, ya pentsatzen ari garela, bueno, aste nagusia lotzen gabiltsa, astundi nagusia joaña BTV-etan. Montar el comentario de la corrida, verandu gabiltsa, ¿está? Eh, ba, hori bai, beti, hori ba, beti. beti, baina unau. Gututa gaude, hola lan egiten. Edo aste nagusia pasata ya beste ekintzaren gainean egon bergara gara ta verandu gabeista. Gerego gainauteriak pasata ya txosnagan eta txosnagan e pasatu eh, bueno, da Horrela bueno, da, orrelakoa da bizitza. E, Abestiak izaten duen moduan. Bai, bueno, holakoa da kompartzen lan, ez eh? urte, urte, urtean zehar eta gunero badagoela zehuzel eta baina gustora egiten dugu. Eta bai. egartzen zaizu, eh? Bai. <risa> ba, ezkerrik asko gaur ekin eta, bueno, ekoizu zuzu, eh? Holakoa da kompartzen gordua. Bela iztegarte. Ezkerrik asko zuzu, eh? <risa>